Základem dnešního kázání je odděl z druhého listu korinským, například to apostol Pavel a je tam něco, co málo kdy od něho slyšíme, on se chlubí, vytahuje, jo, uslyšte. Když se tak mnozy chlubí vnejšími věcmi, pochlubím se i já. Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, rán jsem užil do Smrti jsem často hleděl do tváře, od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestan holý, jednou jsem byl kamenován, Třikrát jsem zlodit ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník stravil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratři. Bratři mi, v námaze po ú, do úpadu, často z bezesných nocích, ohladu a žízní v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mě denně je dolehává starost o všechny církve. Je někdo slab, abych já nebyl slab spolu s ním? Propadá, někdo pokušený, abych já se tím netrápil, mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabosti. Musím se prohlubit, pochlubit, i když to není k úžitku. Přicházím teď k viděním a zjevením páně. Vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety, Přenesen až do třetího nebe. Zdá to bylo v těle, či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do naje. Zdá v těle, či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tím se budu chlubit. Sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý. vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby se někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí nebo ode mě slyší. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost v zjevení již se mi dostalo, byl mi dán do těla Osten, posel satanův, který mě sraží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mě toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A jak se budu ráději chlubit, Slabostmi a tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristová. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkost pro Krista. Že právě když jsem slab, jsem silný. Milí bratři, milí sestry, takhle Pavel normálně nemluví. Že by se chtěl vytahovat, nebo něco ho k tomu nutilo. Korontiany ho přehnali, opravdu ho hnali do kouta s tím, že Říkali, každý je lepší než ten Pavel. Ano, musel přelit tam konkurence. On sice ten sbor založil, ale mezi tím tam přišli jiní a ty se chlubili dary ducha, chlubili s tím, že umějí řečnit, chlubili se, že jsou skutečně křesťanské osobnosti a ne takový slaboch jako ten Pavel. Vnali ho dokoutá, teď se s ním roztrhne a Pavel začíná sám sebe chlubit. Podívejte se, já jsem to také zažil a jmenuje všechny ty věci, co čím prošly, nebezpečí a rozbíjí na jeho život. Podívejte se, já jsem ale také měl Zjevení, to právě, co oni spochybnovali, když on nebyl vůbec Ježíšův úředník. On to Ježíše ani neznal. Tvrdí, že ho potkal, ale Pavel Já jsem měl také zjevený, viděný, když jsem se s pánem Ježíšem potkal. Když chcete vidět člověka, který byl přenesen až do třetího nebe, tady před vámi stojí. A že jsem přitom také opustil svoje vlastní tělo, no, Bůh to ví, zřejmě ano. Vy stále mluvíte o tom, že chcete do raje, já tam už byl. To, co jsem tam slyšel se s vaším mluveným v jazycích, s vašimi kázání ani nedá srovnat. Nechci se však těmi věcmi pochlubit, protože není to k ničemu. Ale vy jste mě k tomu nutili. Tak by se to zahnout, ten Pavlův projev tady v tomto dopise, když ztratil trpělivost. No, je tam něco, co by mohl říct, ale on to nechtěl. To, co tady vypráví o tom, přenesený do raje, přenesený do třetího nebe rabíny, spekulovali o tom, že existuje různá patra, první nebe, druhá nebě, až k sedmímu, to je nejvyšší stupen. A Pavel říkal, že já tam byl na té dobré cestě. To určitě s ním pořádně mávalo, ale v jeho kázaných se Pavel o tom nemění. Jsou to jeho zážitky. Půh to ví, co se tam stalo ale jsou to zážitky jenom jeho. Pavel neusiluje o tom, aby ty svoje zážitky přenesl na jiný. To je určitě jisté pokušení. A no, dělají to bohužel také některý evangelisté, kteří říkají, staňte se takový, jako jsem já. Tak a tak vzniká v církvi nebo v některých sborech takové normy, tak jako ten, Zbožný člověk je jako vzorná křesťanská osobnost, tak zkus se stát takovým. Ale stát se takovým, takovým to není náplň křesťanského života. Křesťanství nebo víra je trochu o něčem jiném, a to Pavel snaží se těm korentianům říct. Jsou to moje zážitky, mohl bych se toho tím chlubit, ale to není k ničemu. A vám do toho ani není. Není Boží plán rozšiřovat ve světě parapsychologické jevy po celé země koudy. Co apostol všude, kam dekáře, Nejsou nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit, ale naopak to, co má každý slyšet, evangelium Kristovo. A to má být rozumět. Pavel tady v tomto dopise nám vypráví, čím prošel a. Pro nás je to hezky, že tak máme přesnější představu, jak proběhlo to jeho cesty, jeho misijní cesty a čím, čím musel projít. Že to nebylo žádná procházka. Vypráví tady, čím prošel, ale ví, že to ani není to, co oni chtějí slyšet. Oni nechtějí slyšet nebezpečí nebo horozby. Nechtějí slyšet, že Pavel unikl smrti a nechtějí vůbec uslyšet o jeho neúspěších. Spousta těch pobytů ve nějakých místech, kde se snažil kázat Kristovou evangelium, se to prostě nepovedlo. Říjí to, A to ani nechtějí slyšet. Oni by chtěli vidět nějakou křesťanskou osobnost ze všem všudy. Žid, víra a osobnost jsou spojený tvrdí jistým právem. A touhá po nadpřirozených projevech víry potrvá dodnes. I když to už není moudrost, jako tehdy, nebo mluvený v jazycích, takových, v těch letničních církvích. Ale apostol, misionář, kazatel se musí přece ničím prokazovat. Musí mít co nabídnout. Mimochodem, i v židovství jsou běžně taková vyprávěný a přenesený do třetí nebe, třetího nebe. Cestování po různých nebeských sférách. Pokud ten kazatel, pokud Pavel není nad věcemi, pokud nemá žádné nebeské náhledy, tak patří spíš jen ke hvězdní pechotě. A Pavel má své důvody, proč tyto věci, kterým by se i on vlastně mohl chlubit, nechá stranu. I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych posvetili, vždyť bych mluvil pravdu, nechám to však, aby si někdo o mě nemysl víc, než co na mě vidí nebo ode mě slyší. Tak to kázané evangelium, evangelia hodně na tom záleží, aby viděli Pavla ne jako kouzelníka, ne jako vůdce, ale jako normální člověk. Normálního člověka. Takové chlubení nemá smysl, protože totiž nevede ke Kristovi. Bůh, a to ví Pavel velice dobře, dává nejen to dobré. Byl mi dán do těla osten. posel satanův, který mě sraží, abych se nepovyšoval. A tak tady se svěří o tom nejbolesnějším v jeho životě. A toto, ovšem ho ke Kristuvi vedla. Mohli bychom tomu rozumět, podívejte se, já tady se svým trápením, já jsem to všecko vydržel a vydržím až do konce, já, podívejte se, jak jsem statečný. A proto tady neuvádí. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mě toho zbavil modlil se, ale Bůh řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se prověví mou síla. Od té doby, co Pavel to tady tyto řádky napsal, čtenáři Nového zákona luští a hádají, co to vlastně bylo, ten osten, který Bůh dal tomu Pavlovi tu bolest. Někteří usuzovali, že Pavel byl třeba epileptik, že měl nějaké záchvaty a ty ho hodně ničili a také bránili ve své službě, že měl nějaký postížený... Nejsme schopni dneska diagnostikovat, co to bylo, ale je to něco velmi bolestivé a Pavel tvrdí, i když Bůh nechtěl to odstranit, nechtěl ho z toho zbavit, vysvobozovat, Přece to bylo důležité a právě toto vedl ke Kristovi. Tak nerozumíme to takže. Pavel vyzývá té skromnosti, podívejte se, když já to dokážu, tak vy také a nedělejte se s tím hlavu, ale on vidí v tomhle duchovní náplň. A Bůh mu řekl v modlitbě, ty máš moje milost, stačí, když máš mou milost, vždy v slabosti se projeví má síla. Je ta milost malá? Ne, ta milost Boží je veliká. Tak velká, že i chlubení, i osten se stávají nedůležitéj. Ale je potřeba, abychom tu milost objevili. A to se tady právě v této chvíli dá. Pavel, který odmítá ve svém kázání předávat duchovní zkušenosti, nějaké nadpřirozené zážitky, přece jenom něco předává. A to je ta cesta ke Kristovi, přesněji cestu Krista k němu. A to vedlo přes ty slabé chvíli, přes ty neúspěchy, přes ty hrozby a přes tuto záhadnou nemoc. Totiž ve slabosti člověka je tajemství boží přítomnosti. Milí bratři, milé sestry, my nejsme Pavel. Právě Pavel nechce, aby se křesťané tvořili podle jeho vzoru. Nechce propagovat sebe vybrž evangelium. Nejde mu o to, aby prokazoval účinek evangelia na vlastní osobě nebo na vlastním životopisu, ale chce odkazovat. Ne prokazovat, ale odkazovat na to, co Bůh je schopen dělat přesto. I s námi hřišníky, co Bůh dokáže dělat. Kazatel Pavel, zkrátka, nekáže o Pavlovi, ale o Kristu. Jak se odvoláme na něco navíc, bude to ve skutečnosti méně. Nejde tedy o to, zda považuje Pavla za vzornou křesťanskou osobnost, nejbrž o to, zda jeho evangelium se zakládá na pravdě. Co, kdybychom začali mluvit my o své víře, o kvalitě své víry, dejme tomu, jak se dneska mluví hodně o kvalitě života, co to teda je kvalita víry. Budeme také v okolí dnešním pokušení mluvit o síle a úspěchu. A buďme upřímně, ta naše tradičně česko církev, která prožívá v nejlepším případě dneska nějakou stagnaci, máme důvod závidět jenom společenstvím, který se rozšiřují, které rostou, které jsou křesťany jako my, ale možná trošku jiný. Určitě se na to můžeme dívat, máme dívat, určitě máme se všímat i úspěchu rostu, rostu, určitě se máme poučit o silně věřící, jak někteří říkají. Ale co je naším měřitkem? Je zajímavé, že i v církevních kruzích mluvíme často o kvantitě. Nejenom co se týká financování, ale počítám účastníky bohoslužby. My jsme před pár týdnů měli nějakou jako vysitaci seniorátního výboru a najednou se mluví o počtech. Mluvíme třeba o tom, jestli jsme už v prvním nebe, nebo v druhém nebe, nebo v třetím, nebo v sedmém. A právě z toho můžeme se a můžeme to nechat. Protože kdybychom se pustili na toto, na takové srovnávání, na konkurenci, na hlubení, tak bychom se nedostali k tomu podstatnému. Totiž i třetí nebe by bylo málo. Tak se budu ráději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útraty <coughs> pro následování a úzkost pro Krista vždyť právě když jsem slab, jsem silný.